На жаль, він ніде не зафіксований. У ті часи було досить важко пройти патентну комісію. Вона тяжко зіткнула. Тому я практикувала цю методу лише з тими, кому довіряла. Вона ще трохи помовчила, а потім живо запитала. «Ну і як? Ви спробували? Щось вийшло?» Я зніяковіла не могла вирішити, чи варто їй розповісти про те, що вийшло. Узагалі, коли я починала думати про те, що про мою пригоду рано чи пізно доведеться комусь розповісти, слова плутались у моїй голові, я не вірила сама собі. Тож, як про це розповідати комусь іншому? Як пояснити цій бабці, навіть якщо вона за свій вік звикла мати справу з психами, що це була ніяка не медитація, а цілком реальне потрапляння у цілком реальний час. Старенька терпляче чекала на відповідь, і я наважилася. Розповіла, як приїхала на місце, де колись стояв мій будинок, як відчула біль, який спочатку сприйняла за напад астриту як посеред новобудівель побачила зелену оазу свого дитинства, як увійшла до під'їзду, як подзвонила у двері. І про те, що до кінця розв'язки ситуації із моєю вадою залишилося два дні, а я ще більше заплуталася і боюся, що цей останній день, час ікс, буде для мене дійсно останнім днем перед закриттям лазівки. А я так нічого і не встигну зробити, адже не знаю, що саме треба робити. Звісно, я уникла особистих подробиць, намагалася говорити якомога чіткіше, ніби дійсно сиділа у кабінеті перед лікарем. Після того, як вимовила останнє слово, Зависла довга пауза. Стара сиділа у щільному панцирі своєї зморщеної оболонки, мов черепаха тортила. Я навіть злякалась. Чи не задрімала вона? Чи слухала мене? Але кілька хвилин, пожувавши повітря і зробивши кілька конвульсивних рухів шиєю у мій бік, Ну точно викопана тортила Вона взяла мою руку І професійним рухом Одразу знайшла пульс Дослухалась до нього Ворушачі губами За низький тиск Нарешті сказала вона Я ошаліла Це все, що ви можете сказати? Я ж прийшла до вас за допомогою Зрештою, це ви порадили мені повернутися у свій старий двір. Тоді сформулюйте ваше занепокоєння чіткіше, спокійним голосом відгукнулася стара. Про наслідки і дії свого методу я сама знаю. Тобто вам зовсім не цікаво, що ось так ні сіло, ні упало, опиняюся в іншому часі. Причому не в переносному, а у цілком реальному, фізичному значенні, що я спілкуюся сама з собою і навіть можу розшукати там і вас. Я була обурена її залізобетонним спокоєм і майже заходилася в істериці. А хочете, я так і зроблю. Наприклад, передам вам від вас же цей чорний капелюшок, або краще навпаки, принесу вам ваші речі просто сюди. Вона посміхнулася, ой, ні, не треба доказів. Ви ж прийшли сюди не за цим? Я заспокоїлася і кивнула. Так, не за цим. Тоді навіщо? Певно, мені треба було повернутися до цієї незворотної точки, від якої розпочалася вся ця історія. Але тепер я розуміла, що бавці нічим не допоможе мені. Вона лише дала поштовх, яким я з необережності скористалася.